Та надав ходу. Так що, коли вскочив у воду, то забув, чи вміють вовки плавати, чи ні. Думка одхекала швидше за серце і пригадала про п'ятизарядку. Навіть якщо вони попливуть, вщухав Семен, я встигну їх спокійно усіх побить. Рушниця заминулася цілуватися з ним, але він дозволив лише раз. У приклад пильно вводячи оком на цівці бережок. Вітер посвистовував лісом, особливо любив це гілками. Або вивки збилися зу сліду, або бояться води суки, не вірив семен ні в те, ні в інше. Що їм варто зачаїтися на півдня? Однаково ж їм тут нічого робити. Тому він рушив, заткуючи спиною вперед, доки не перебрів, отак нею русло озирнув воду і, не відвертаючись від поверхні, рушив суходолом, ворушив очима, щоб не моргнути, цензурні матюки злітали з вуст, бо боялися справжніх. Семен жив швидко, не встигаючи за серцем живий пам'ятник законом карми пересувався непорушно, тобто рухалися лише нижні кінцівки, обережніше, запараліч, аби не впасти в нього. Тихо, як у сиріцькій кишені, вітрець, принишк, додаючи страху, тоді Семен Дашко зупинив повітря в носі і спробував зрозуміти. Однак пригадав, що не знає, чим пахнуть вовки. Лі стояв по-тутешньому загадковий. Першого їх почула шкіра, а вже потім вуха. Завив вожак і підхопила вовчиця так несподівано поруч, що Семен Дашко плавно забажав би застрелитися, якби пригадав таку можливість. Звук увійшов внутро, витиснувши його звідти. Несподівано легко зграя почала затихати, а натомість вирнув неочікуваний до болю голос Світлани Коропенко. У гостях у нашій студії письменник Семен Дашко. Завзятий мисливець він не пише про полювання. Зараз ми хочемо запропонувати вам його нове оповідання «Зграя». Потім чудовий баритон «Овча рука» легко поставив першу фразу звідти. Почувши власні слова, лише тоді Семен наважився озирнутися. І побачив село, а в ньому стовп. Там було припасовано чималого радіодзвона. Той заповнював усе аж до самого лісу ефіром. Отак відпочив, я пишу, пишу, третій рік не був відпусткою, От на... Семен Дашко принишк. А всі в апаратній не відчували жодної провини, тому що Заценко перший отбив її. Ти ж сам просив, щоб бувки були натуральні, після чого з повним правом глянув на турбу письменника та відкопичувалась із середини тим, чого потребує справжній прозаїк після пережитого. «Я без перепочинку стручу три роки», «Стручу? Ні тобі передихнути, Ну?» Зоценко на це витримав паузу, після чого тихо, ніби сам до себе промовив. «Слухай, а ти крапку ставити пробував?» «Стіло?» Чим далі я жив, тим схожішав на нього, що нарешті аж у академії мені приліпили клікуху Пушкін» що навіть Валюха під ранок прошепотіла, «Ти пам'ятаєш мить чудову? Чому лише мить?» Їх було тоді кілька, цих миттєвостей, таких, до речі, довгих, принаймні довших, за відомі пушкінські поеми. Інші докучали анекдотом, «Хто був першим на землі пролетарським поетом?» Пушкін, бо він найперше за всіх описав слюсарний інструмент «Керн». Лихо було за іншими, хто не проминав нагоди мене послати туди ж. Йдите на керн. Окрім живопису, у нас викладали ще історію мистецтву. Цей викладач Вадим Скоротівський сам був надто схожий на відомого поета, отож глянув на мене, немов у дзеркало. А ви, добродію, звідкіля родом будете? Із села Кам'янка, зізнався я на свою біду. «Та невже!» – зрадів він. «Ви знаєте, там Пушкін на свого часу прожив чи не цілий рік? Отже, схеменувшись, він не договорив. Зате усі інші договорили по сто разів кожен».